Не просто до гостей, а до незнайомих, незваних гостей, уточнив сотник. «Так ви ж дядька Іванового знаєте?» «Знаю». Тоді синку сотник підвівся з ослона, стрімко наблизився до Степана, схопив його за плечі та заговорив тихо, майже пошепки: «Синочку мій єдиний, запам'ятай мої слова, добре запам'ятай». У його голосі забриніли грячкуваті нотки. Невдовзі, зовсім-зовсім скоро, всю гетьманщину охопить полум'я війни. Не лісні дощі, а кров, козацька кров литиметься скрізь і всюди, напуватиме родючу нашу землю і породжуватиме лихо біль і сльози. А де спалахує битва, там обов'язково з'являються зграю воронів, що харчуються стервом і прагнуть поживитися за рахунок полеглих. Зрозумій мене, синку, я не зможу спати спокійно, якщо тільки підозрюватиму, тільки підозрюватиму, синку, що поруч зі мною або ж з тобою живе отакий стерв'ятник, котрий вже зараз, ще не під час війни, а у мирну добу замислив зле проти мене або мого нащадка. Тож, вибач, але я просто змушений ставитись підозріло до всіх, без винятку, а найбільше до нових, несподіваних знайомих або незваних гостей, котрі раптом входять у наш дім. Мені зовсім не байдуже майбутнє Твоє та всього нашого роду, Тож я й хочу, зрозумій, найщиріше за все у світі хочу, щоб твоє молоде життя не обірвалось у цій кривавій бойні, щоб рід мій не згас, а тому молю тебе, сину мій. Грізний і потужний за інших обставин голос сотника зробився благальним. Поїжджай звідси, завтра ж відряджу челятників, і тебе відвезуть назад до Києва. Ну, будь ласка. Ви про що, батьку? Степан скинув з плечей татові руки, відсторонився і здивовано поглянув на нього. «Як може говорити подібні речі Прилуцький сотник? І чом я маю вислуховувати?» «Схаминися, синку!» Батько знов наблизився у притул до Степана. «Схаминися і подумай!» Добре поміскуй. Московити щепилися зі шведами не на життя, а на смерть. Ні Саксонія, ні Данія, ані Польща не зацікавлені у цій війні так, як Московська імперія. Імператор Петро захопив Нотебург і Ніншанс. Дерпт, Нарву, невже ти вважаєш, що король Карл змириться із цими поразками, та ні за що у світі. Але ж Гетьманщина перебуває поза цією війною. І навіть якщо ви побоюєтесь, що вас зіштовхнуть з підлящем, то це даремно. Адже Московія і Річ Посполита є союзниками, спробув заперечити Степан, та батько не сприйняв таких аргументів. А Гетьманщина, синку, буде старано виконувати те, що продиктує імператор Московський. Зіткнення з річчю Посполитою нам не загрожує так. Проте, виборюючи корону, Авус ІІ і Станіслав Лещинський втягнулись у міжусобицю. А це надто небезпечно, бо Лещинський є союзником Карла Шведського. От і виникає розклад, коли гетьманщина – Зіштовхнеться з підлящим і тоді Україна, бідолашна, наша Україна знищуватиме сама себе. Це лише ваші припущення, батьку, переконано заперечив Степан. Припущення, здогадки. А ви одразу ж повірили самі собі, тоді як гетьман, та при згадці про нього сотник загарчав, мов дикий звір, стиснув кулаки і процідив крізь зуби. «Гетьман, гетьман! Мудрий наш гетьман Ян Мазепа! Ось зараз найбільша наша небезпека, синку!» «Та що ви таке кажете, тату?» Степан навіть обурення не приховував, бо надто поважав правителя України, котрий осипав їхню академію всіма можливими благами. І завдяки якому, до речі, Тут мали змогу навчатися навіть небагаті козацькі діти та сироти, як от, наприклад, нинішній його подорожній Іван Богданович. Знаю, що кажу, сину, мій єдиний, повір мені, знаю. Та скільки добра гетьман робить землі нашій багатостраждальній, скільки блага. Блага щедро розсипає, та й себе при цьому не забуває, а як же – «От скажи, синку, навіщо Мазепі потрібно було свого часу плести інтриги проти гетьмана Самойловича? Та тільки, щоб самому всістись на його місце? А навіщо було потім лизати чоботи цареві Петру?» «Не кажіть так, тату, навіщо Мазепа підписав коломацькі статті? Навіщо, синку?» І позаяк Степан забарився з підходящою відповіддю, сотник відповів сам. Так от, Мазепа зробив це заради прав своїх та старшини найвищого рангу, а не заради України. Ні, звісно, гетьман наш досвідчений, мудрий і хитрий, і недооцінювати його аж ніяк не можна. Але й бути у захваті від нього Сотник лише плечима знизав і припечатав коротко «Вибач, синку». Але ж тепер… Так, тепер ясновельможний гетьман нібито навмисно розлючує Петра проявами самостійності, котрі стають дедалі більш неприхованими. Тепер навіть подейкують, нібито він загалом зійшовся з Карлом, і їздить на зустрічі з ним частіше, ніж до новітньої імперської столиці Санкт-Петербурга.